منشئ السحاب وخالق الناس من تراب الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام اما بعد الصلاه الاهواله pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala salavati salam dorosi mona posljednjeg božjeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa njegovu počasnu porodicu plemenite ashab I sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana zatim cijenje na braću. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Nastavljamo dalje sa pojašnjavanjem, komentarom i opaskama islamskih učenjaka na dijelo Kitabu Teuhid. Dakle, na dijelo monoteizma. Na dijelo koje obrađuje najbitniju temu vezanu za čovjekov život. Na, dakle, tema koja je smisao života jednog muslimana. Nakon što je autor, rahimahullahu ta'ala, pojasnio mnoge stvari vezane za one koji upućuju ibadete drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, koji upućuju ibadete ljudima koji su salihin, onima koji su, dakle, od dobrih. Na čelu sa poslanicima, alaihimu selama, džme'in, Nastavio je Rahimahullahu ta'ala da pojašnjava, uh, dakle, sredstva koja su opasna i koja mogu da odvedu do širka. I stvari koje se čine i koje se radi na koje je žestoko upozorio Allahov poslanik sallallahu ta'ala aleyhi vasallam. Pa je naslovu ovog poglavlja bab ma jaae min at-taghliji fi man abad Allahe inda qabri rajulin salim. فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ Kaže sheikh rahimahullahu ta'ala po glavle o tome šta je došlo od žestokog ukora Allah Hukum Sanika Sallam فِي مَنْ عَبَدَ اللَّهَ إِنْدَ قَبْرٍ رَجُلٍ صَالِحٍ za onoga ko Allaha obožava pored kabura dobrog čovjeka فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ pa kakav je tek status onoga koji obožava samog tog čovjeka jel kakav je dakle njegov status. Ako su ovakvi hadisi i ovakve prijetnje, ko što ćemo bi nilahi ta'ala pročitati, došli za onoga ko Allaha obožava pored kabura. Kakav je slučaj i kakav je hal, kako je stanje onoga ko obožava na neki način tog čovjeka koji je u kaboru ili sami taj kabur. Kaže vofis sahih, وصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة كجد عائشة سي preنصي ده أم سلمة رضي الله تعالى عنها سببنو الله عن أمسلنك صلى الله عليه وسلم تصرقو وغمولو كيو يهديلا بأرض الحبشة وزملي أبسيني دكلي پروا حجرة كيو سوچنل أصحابي muslimani tog doba. wa ma fiha min I ono što je u njima od slika okay. bilo od slika ili kipova to suir od sawara josawuru ijadu shay'i min aladam da se neka stvar onaj da se napravi da se neka stvar kreira I sura je može da se prevede i ko slika ali može da se prevede i ko oblik kaže pa je spomenula lahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam spomenula mu je dakle da je u tim bogomoljama kad su bili u abesini vidjela da postoji puno slika dakle bilo da su tu oblici da su tu kipovi ili freske pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao u laiki idha mate fihim ur radzulu salih doista oni kada bi među njima preselio dobar čovjek evo la... Abdu Heli dobri rob Beneo aja kabrih mesćda. oni bi na njegovom kaboru napravili bogomolju. Mesćide je dakle ona u jezičkom značenju, nekad se odnosi znači na mjesto SčD Mechanu Suđu, dakle ili mjesto i ili Bogomolja. Vo sovoru vihi tilke su I onda bi kaže nacrtali ili bi napravili te kipove i nacrtali te slike. ili ih naslikali. أولئكي شرارو الخلق عند الله شتى الله بصنانيك صلى الله عليه وسلم ونما كاجه توسو نجو راستفريني كود الله سبحانه وتعالى ونكو يتراد فهاولئي جمعوا بين الفتنتين كاجه ونسو سبعلي إزمجد فيه فتنة اكلي إزمجد فيه إزمجد فيه سموتنة كو يما لودة ودى وزابلده فتنة القبور اكلي سموتنة كبوروه kroz veličanje, kroz svetkovanje vo fitnetu tu i smutnja tema to jest kipova. Vollehoma kod Buhari kod muslima anha, ennaha kaet tod a i še da je rekla, lemma nuzile bi rasuli lillahi salllallahu Aleaihi, o selle mel tofika jet lehu ala wažihihi, kada su bile smrtne mukje. Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam lemma kane ju'ani sekerati l'meut Allahovu poslanik sallallahu alaihi wasallam na smrtnoj posteli, dakle na samrti kaže znoj ga obliva, težkomu što je govorio Allahovu poslanik sallallahu alaihi wasallam i to je jedan od njegovih zadnjih, dakle od njegovih poslednjih vasijeta oporuka koje je stavlja u svome ummetu la'netu Allahi alel jehudi van nasara neke Allahovo prokledstvo na jevreje i na kršćane i tehadu kubura enbijaihin mesajid, koji su, kaže, svoje kaburove, svojih vjerovjesnika učinili bogomoljama. Juhadziru ma san'u, kaže i upozorava, kaže Aisha radijalahu tala anha, upo, uh, pojašnjavajući šta je poslanik sal selleme htio da kaže, a ona je bila radijalahu tala anha od najučenijih ashaba. Kaže juhaziru ma sanahu upozoravao na ono što soni napravili vole ulada alike ubriz qabruhu ghaira anahu khushya yutakhada masjidan danije kaže upozoravao la upozanik sa selneme možda bi njegov grob bio uzdignut jel l ennehu anahu khushya ali kaže postojala bojazan an yutakhada masjidan da se njegov grob postane masjidom ahraja prenosi ga buhari i muslim Tako ođe od muslima, anđundub, radijallahu ta'ala anhu, se mi'htu rasulata sallallahu alaihi wa sallame, qable njemute bi khamsin. Kaže, čuo sam Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam preje nego što će preseliti na 5 dana. Illi ebrahu ila Allahi ejekuna li minkum khalil. Kaže, ja sam kaže doista, čist kod Allaha subhanahu wa ta'ala da nekog od vas učinim khalilom. Khalil je od hulle najveća vrsta ljubavi. فإن الله قد اتخذني خليلاً الله الله أمي يوچيني خليلوم كما اتخذ إبراهيم خليل كاوشت إبراهيم اوچيني خليلوم ولو كنت اتخذن من أمتي خليل كد بيضموك أمت سبي إذا بروا خليل لاتخذت أبا بكر خليل ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورة أنبياء المساج تاكا جنة كنتوكا كشد دو إسلاوني كي سبيل od kaburova svojih vjerovjesnika su pravili, Bogomole, «Ala, fa la tatehidu masajid» i doista. I nemojte slučajno, kaže Allaho posnanik sallam, od Qaburova, da pravite, Bogomole, «Fa inni anhaakum an dhalik, ja vam to zabranjuem, fakad qad neha anhu fi akhiri khayatihi», kaže, zabranio je to, pred kraj svog života, sallallahu ta'ala, alaihi wasallam, da, Dakle da se od Kaburova prave praveo masjid. Kaže Šejih rahimehullahu ta'ala, u kratki talik ta ili kratki komentar Šeha. Kaže wa ma'na qawliha, je kaže značenje govora Aisha radijallahu ta'ala anha, "Kushiya utkhadha masjidam, fa inna sahabata lam yakunu li-yabnu hawla qabrihi masjidam." Kaže plašio se i bojao se Allahu poslanika sallallahu alayhi da mu od kabura Naprave mesđid, Bogomolju. Fa inna s-sahabete lem je kunu li jebnu hawle qabrihi mesđida. Doista, kaže ashabi, ridvanullahi tera anhum, nisu to činili nikako. U kullu mevdi'in kusidati s-salatu fihi, faqad uttuhida mesđena. kaže svakko mjesto na kojem čovjek obavlja namaz, vrši, dakle, taj obred namaza, zove se mesđid. Kao što je to reka Allah u poslanih, sallallahu ili vasalleme, u hadisu kojeg bileže imam Bukhari i Voj'ilat li ardh masjidan wa tahura. Izam je učinjena mesdžidom i čistom. Kod imama Ahmeda rahimehullah ta'ala sa dobrim senedom od Abdullah Mesuda navodi se da je rekao inna min shirari nasi man tudrikuhum as-sa'a wahum ahya. Kaže odnik gori stvorenja. Oni koji će žive zateć sudnji dan. Kad krene sudnji dan, I kad krenute nedaće i nevolje, kad krenute strahote oni će bit živi, kaže to od najgori ljudi. Oni i još koji što kaže Allahu ibn Sa'leme, "Wal ladina yattakhidun al-qubura masajid." Oni koji kubure čine mesdima, od kuburova prave prave bogomlje. Rawahu Ebu Hatim fi sahihihi, takođe Ebu Hatim onaj. A to je dakle Imam Ibn Hibban al-Busti učenik Ibnu Huzajme, rahimahullahu ta'ala, navod ovu predaju. Dakle, ovo poglavlje, i poglavlja koja će doći nakon voga abin ilahi pokazuju nam uh, hirsu nabiji, sallallahu alaihi wa sallam, ala hadihil umme. Brigu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, za svoj ummet. Jer je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kane bil mu'minina, raufa, rohima, prema vjernicima je bio milostiv i sažaliv Wa I, puno, i puno brinuo o njima, u ovim temami hrsihi, a od potpunosti njegove brige jeste ta težnja Allahovog sa sallam da se sačuvaju najgore stvari, a to je širk. فقطع سبول شرك بكلامه ورشاده pa je puteve, sredstva i sve što vodi ka širku presjekao ovim zabranama i ovim upozorenima i ovim oporukama sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Dakle, hazzerahum min kulli wasilet intu addi ila Upozorio je na svako sredstvo koje može da odvede do širka. Sedde džemi' adderai' presekao, dakle, presekao je sve puteve, ili musili ili dhalike koji mogu da odvedu. Vogalada fi dhalike. I žestoko ukorio one koji se drže ti puteva. Dakle, vidimo da su ova poglavlja koja će nam dođe, bih nilaha i Dakle, mevduo tema i ciljana, Dakle, šta se cilja u ovim poglavljima? Pojašnjavanje sredstava koja mogu da odvedu u veliki širk. I da nam je, dakle, obaveza da napravimo između nas i između tih sredstava prepreku. Da između nas i tih sredstava napravimo i da stavimo zastor. Dakle, da im se nikako... Ne približavamo riaye ta himaajatan lit tauhid. Da čuvamo da održavamo i da njegujemo naš teuhid. Monoteizam onozba u čega nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Između toga šejh kaže bab ma'ja min at-taglidi fi man abada Allah inda Kaže po oglavlje o kojem je došao žestoki ukor i zabrana Allahovu poslanik sallalvosellame za onoga ko obožava Allaha kod kabura. Dakle, ne obožava taj kabur. Poslanik sallalvosellame ovaj prijekor i ovi ovaj hadisi onaj u kojima poslanik sallalvosellame proklinje, u kojima Allahov poslanik sallalvosellame se odriče, u kojima poslanik sallalvosellame upoređuje ta dijela sa dijelima kafira, sa dijelima onih koji su prokleti, Sa jevrejima, jevrejima la'anatullahi aleyhim, neka je na njih Allah prokledstvo. Dakle, upoređuje, govori o ljudima koji Allaha obožavaju kod kaburova. Smatraju da određeni dobri ljudi, bilo da je njihov salahijet, da je to njihovo dobro, da je njihov ibadet, zaista bio ispravan i da je onako kako se jel vidi po vanštini, da je čovjek bio hajirli insan, pa nakon što preseli Oni dođu zbog toga što je taj insan bio dobar, pa smatraju i vjeruju da ta njegova dobrota, da je muadija, da je prelazna i da čovjek ima neki hajr u tome kad oko tog mjesta, pored tog mjesta, pored tog kabura, pored tog čovjeka, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, obavlja namaz i sl. Dakle, al-sura, znači forma tog ibadeta, dakle, uve stvari koje je zabranio Allah u podstatnih srednjena. da dođe čovjek ila kabri rađunin salih kod kabura dobrog čovjeka Yu'lamu salahu a kad kažemo dobri čovjek kad govorimo dobri čovjek na čelu dobri ljudi su vjernovjesnici alayhi salam e اجمعين elsu tu najbolji ljudi i da dođe i da kaže jel obzirom da je taj čovjek bio dobar obožavao Allaha subhanahu wa taala iskreno ispravno i onaj ljudi svedoče hayr za njega i vidimo i da inako njega njegovi govori njegovi kursu islamski učenjaci onaj rahimuhullahu taala da mi dan danas govorimo i dokazujemo govorima onih koji su preselili i prije hiljadu godina i da neko dođe i kod njihovih ovaj e, kaburova Dovi Allahu subhanahu ta'ala Mu'takiden ene tilke l buk'a leha khasije Da misli da ta buk'a, da ta, dakle da to parče zemlje u kojem je ukopan taj čovjek ima neku vrstu, neku odliku da ima neku specifičnost I da ima neku posebnu vrijednost kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. I nema sumnje da je to stvar koja vodi ka širku. Jer je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, to izuzetno, precizno pojasnio. Jer znamo, svi vjerovjasnici, alayhimu sallam, ajme'in, dolazili su i pozivali su u tevhid. Kako to kaže Allah, poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, el-enbijau, ihwatul-alāt. Doista su, kaže, svi vjerovjesnici braća, braća po otcu, jel? Kaže, dinuhum vahid, vošerai'uhum šetta, njihova vjera je jedna. Dakle, teuhid je jedan. Svi koji su došli, govorili su, Allahu i bade činite, on je moj i vaš gospodar. Vošerai'uhum šetta, a njihovi šerijati, njihovi vjerozakoni, praksa, neke stvari vezane za obredoslovlja, za... za uh, Za bogosluženje, stvari vezane za manire, za ahlak, ovo je dobro, ovo je ružno i slično. To je bilo različito. Međutim, Teuhid je bio jedan. Otkad je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i dao stvorenja, Teuhid u Allaha je jedan. I to je najveći cilj i najveća želja svakog mu'mina i svakog vjernika da to ispravno i iskreno kod sebe uspostavi taj odnos sa Allahom subhanahu wa ta'ala biva samo i slučimo na taj način a to je da samo njemu da samo njemu čini ibadet poslanik sallallahu alaihi wa sallame qad utje džavami al kalim dat mu je jezgrovit govor to je da sa malo riječi kaže puno sallallahu ta'ala alaihi wa sallame pa kad kaže bi ebi hua va ummi dražgina nam je od oca i majke u svojim وصiyetima za koje treba da se uhvatimo i koje treba da uzmemo i koji su najveća mudrost jer je Allah subhanahu wa ta'ala govorio Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve naziva hikmetom naziva mudrošću u svojoj plemenitoj knjizi kad kaže la'anallahu al-yahuda wan-nasara neke Allahovo prokledstvo na jevreje i kršćane i takhadhu qubur anbiayhim masajid Zbog čega neka Allah prokletstvo na njih? Kaže zbog toga što su. Fibidatel amr, na početku. Znači to su radili na početku kada bi im preselili vjerovjesnici. A vjerovjesnici, aleyhimu selama medžme'in, uglavnom oni koji ima bi se jel, njihov narod odazvao, ostavljali su taj dio svojih sljedbenika i svog naroda na teuhidu. I onda bi se ta vjera pokvarila kako? Zbog toga što su svetkovali njihove kaburove. Zbog toga što su od njihovih kaburova pravili Bogomolje. Pa ih je to odvelo gdje? Da su postali gajri il-magdubi alaihim. Dakle, da su postali magdubi alaihim i dolin. Oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio. Oni koji su prokleti, koji znaju istinu, koji prave... Danas ova zlodjela koja prave da im Allah da ono što su zaslužili i oni koji su dakle u zabludi, koji su džahili, koji su zalutali. Znači početak te zablude, početak njihovog širka jeste bio taj da su kubura enbijaihim i tehaduha mesajid, da su kaburove svojih vjerovjesnika, svojih dobri ljudi, od njih su pravili Bogomolje. Pa su tu na početku obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Šeitan la'anatullahi, yani. ima jasan plan i program po kojem radi, i star je, iskusan je. i iskusan se čovjek istinski ne osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, lako može da bude zaveden. I to krene postepeno. On neće odmah da dođe ljudima da kaže, hajde obožavajte Alloga. Nego će prvo da krene, hajde do to bude mjesto gdje ćemo se ukupljati, gdje ćemo se podsjećati na Ibade, gdje će ovako, gdje onako, pa svaki put kad vidimo šta je on sve uradio za Islam, kako je uradio, pa ćemo spominjati <kuh> hikmete i hičaje, neke istinite, neke neistinite. Jer ljudi onda vremenom krenu da pretjeruju, krenu da upreoveličavaju, krenu previše da glorifikuju određene ličnosti, I onda šejen fe šejen, malo po malo, ili što bi rekli, jel, step by step, da korak po korak, to odvede gdje odvede. Ko što je, jel, maktelul Husein radi Allahu ta'l'anhu, ubistvo Huseina radi Allahu ta'l'anhu, prvo, počeli su na tom mjestu da se okupljaju, pa onda je to polahu krenulo, dok je ta nas nedozivaju i traže da imalo prosti grijeje. Traže od njega šefaat, traže da im on traže tako rade s kaburom bedev i autanti. To se radi na Ivatovici, to se radi na turbetu ovaj sedam braće, na turbetu Hasana Kaimije, na mnogim mjestima, na našim prostorima. Da ne govorimo šta se radi kod kabura Allahovu, poslanika sallallahu alihi wasallam. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuvat. Dakle, vidimo da Allahov poslanik, s.a.v., preventivno je reagovao po pitanju ovi stvari. Jer je čuvao granice Teuhida. Poučen od strane Allaha, s.a.v. i obaviješten od njega, dželle fil'ula, šta su radili narodi koji su bili prije njega. Da je jedan od uzroka kako ih je odveo do širka. Taj, da su kubura enbija ihim ittehaduha mesajide da su kaburove svojih verovjesnika učinili učinili bogomoljama ovdje vidimo znači ovaj hadis od umu sallama radijallaha tala anha da je jel v Allahom posaniku sallallahu alaihi selleme, pa poslanik sallallahu alaihi wasallama kaže kako je došlo do toga znači on sad ovdje Podučava svoj ummet. Obrača se umu salemi, radijallahu ta'l anha, li podučava svoj ummet. Kaže šta soni to radili? Kaj ona, je istephamet, kad je upitala Allahovu kvasanika sallallahu alaihi wassallama, vidjela sam to i to u njihojim bogom Pa je rekla ulaiki, idha ma tefihim rrđilu salih, to sonika da bi im preselio, dobar čovjek, banavu ala qabrihi masjidem. Kaže napravili bi masjid ovaj, na njegovom qaburu, wa sawwaru fihi tilka suwar yudabinasrta litilkove naslikali na pravili oblikovali izvajali određene oblike sta kaže Allahu poslanik sallallahu za njih ula ikashirarul khalq to su najgora stvorenja kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem to je sud Allahu poslanik sallallahu tako onaj treba da zna svaki onaj koji se puno veže za kaburove bilo da se pripisuje islam ili da se ne pripisuje Da zna da, da je sud Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svih svjetova preko njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame koji ne govori po svom nahođenju već je to in hua illa vahju juha već je to objava koja mu se objavljuje da je sud i propis tog čovjeka da je njegove stvorenje na zemlji. Onaj ko svoje srce veže za mrtvace. Pored živog, pored vječnog الحي القيوم الذي لا يموت كاينه عميره كاينه سوبسكربلويه كاينه امداه كاينه امبراشتا كيوправља космосом створител свега људи дођују поред њега سبحانه وتعالى који каже и да سئلك عبادي عني فاني قريب I on dođe je udej kud Qabura. Dođe je udej kud Qabura. I do zivata je Qabura. I ljudje je udej kud Qabura. I ljudje je udej kud Qabura. I ljudje je udej kud toga je zabranjena svakka vrsta ibadeta kud Qabura. Svakka vrsta ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala zabranjena je kud kabura. Kaže ulaike širaru khalq Kaže, vidimo ovdje u hadisu poslanika sallallahu alayhi wa selleme. Kad kaže, ko da su to negori ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala Kaže, šeikh salliha, alu šeikh hafidhu allahu ta'ala Kaže, almu'azimune li salihin bi binai il ala kaj, al al al quburihim Kaže, ovi ljudi su uh, poštovali i cijenili te dobre ljude Tako što su mesjide pravili na njihovim im qaburovima Šta kaže, voli se fi hadal hadith anna hum tawadjahu ilihim bil ibadah U ovim hadisima vidimo da Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam ne govori Znači, o on <coughs> koji upućuju i badet mrtvacima, nego su samo ta mjesta smatrali da ispoštovanja prema njima, ko što reče skoro jedan naš velikodostojnik, naši velikani, treba da imaju uzdignute kaburove. Pa će su ovi hadisi kod Buharija i Muslima? Zbog čega se ne čita Bukharija i Muslim? Naši, na, naši autentični izvori šarijata, Koran i sunnet, a na vrhu krune sunneta Allahovog poslanika, sa seljeme su dva sahiha, Mora onaj koji se bavi vjerom, koji čita vjeri, da ima svoj dnevni vird i čitavanja Bukharije i Muslima. Ali l-aqal, najmanje. A onaj ko podučava ljude vjeri, mora da se vraća na hadise Allahovu poslanika sallallahu alihi wasallam. Ijer je sunnet druga objava, zbog toga islamski učenci kažu, Al-Wahyein, dvije objave, Kur'an i sunnet. U menziletu sunnet, i položaj sunneta Allahu pobesnik salleme je ogroman. Nači odmah nakon govora Allaha subhanahu wa taala. <coughs> Nači kao vidimo ovdje kažu islamski učenjaci leisa fi hadis inne um tawajjahu ilayhim bil ibadah. Nije on hadis nisu nisu njima upućivali ibadet. Niti su se njima okretali, niti su njih dozivali, niti su od njih tražili. Ni šefat, ni dakle niti su tražili od njih posredovanje, niti, niti su njih tražili zauzimanje, niti su njima činili iba, obožavali Allaha, ali Kod kaborova i na kaborovima. Pa poslanik, s.a.v. šta kaže? Ulajike širaru l-halq. Kaže, to su nego rastvorenja. Kako je se onima koji ljude dozivaju? Kako je se onima koji prave veće stvari i gore grijehe od ovoga koje su pravili ovi narodi prije ovoga? Na bitnost upozorenja Allahovu poslanika, s.a.v., na Nove stvari jeste i tada je, dakle da se ovo desilo i da je ponavljao i da nekoliko hadisa koji se prenose o ovim stvarima desili su se malo prije smrti Allahovu poslanika sallallahu alihi vaseleme. Kako je došlo ovdje od Aiša radijalatel anha u dva sahiha da je rekla lemma nuzile bihi kad mu je počela kad su mu krenule smrtne muke. Pavamo od džunduba kaže kable mauti bi hams prije smrti na pet dana. Znači vidimo da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, uglavnom znamo, kad čovjek osjeća Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam je znao da mu je susret sa Allahom subhanahu wa ta'la blizu. I onda je htio da da sažetak, da da ne rezime ove plemeni te vjere. <kuh> pa je rekao, što je rekao? I to povećava i uzdižuje bitnost ovi stvari. Da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, brinuo za svoj ummet da ne naprave što su napravili od kaburova. I na našu veliku žalost ljudi ove hadise čitaju međutim međutim na to se ne vraćaju. Postoji jedna šubha na koju je bitno da odgovorimo a to je šubha da li je Allahov poslanik sallallahu ili seleme ukupan u mesčitu. Kako da se desi jel da je poslanik sallallahu alaihi wasallame na ovo oveliku žestoku upozoravao a da mu je kabor um, u njegovom mesčitu. Poznato je braćo Znači da za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je njegova kuća u kojojo je živio, da su njegove sobe, dakle sobe njegovih žena sallallahu aleihi ve selleme ve ridwanullahi aleihinne, da su bile blizu džamija Allahovog poslanika sallallahu aleihi ve Dakle bile su blizu džamija Allahovog poslanika sallallahu aleihi ve I kad je preselio Allahov poslanik sallallahu aleihi ve selleme u svojoj sobi, u kopanju u svojoj sobi. Zbog hadisa el koji kaže Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu a to bilah ibn Majah Usman Sunan i Abu Ja'la kaže sami'tu rasulallahi rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul ma qubida nabiyun illa dufina haythu yuqbadu kaže kada ispusti dušu vjerovjesnik kopa se ona gdje dušu ispustio tu gdje preselio to je bio propopis za za vjerovjesnike to je bio propopis za vjerovjesnike alayhi muslimin ejmein Pa je poslanik sallallahu alihi wasallam ukupan u svojoj sobi. Znači ne u svom mesčidu, nego u svojoj sobi. A mesčid mu je bio blizu. Mesčid Allahovu poslanika sallallahu alihi wasallam je bio blizu. Kad govore, jel, kažu, kako govorite da ne treba da, a, kabur Allahovu poslanika sallallahu alihi wasallam je u džamiji, nije u džamiji. Već hudžra ili soba Allahovu poslanika sallallahu alihi wasallam nikad nije bila dio džamije. To widzimy za vrijeme ashabari radwanullahi taalanhum fi vremenu kleda khalifa bio Walid ibn Abdul Malik onesto Walid ibn Abdul Malik i jest bio nie bio khalifa Umar ibn Abdul Aziz je bio wali ili namiestnik Mediny i onda się ukazała potrzeba i sam poslanik sallallahu alaihi wasallam kiedy onaj bio na oprosnom hadżu było około 124000 ashabari radwanullahi taalanhum oni Povećao se broj muslimana. Potreba za proširjenje mesći da se ukazala. Pa šta su uradili Ridvanullahi Tera'anhum? Uzeli su, dakle, za vrijeme Umera i Ben Abdulazi kad su krenuli, dakle, da proširuju mesći, nisu nikako išli ka kaburu Allahovog, i stavljali su zid koji je bio, dakle, ona iz tri dijela, da slučajno ne dođe do toga <coughs> da, se, da se okreću ka kabur Allahovog, poslanika, sallallahu ili osallam. Pa od stvari koje dokazuju, uh, znači da ashabi ridvanullahi tera'anhum i tabi'ini, dakle te prve plemenite generacije, koliko su pazile da se drže oporu ke Allahovu poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wasalleme, kaže vima yedullu ala dhalike, anahum, kaže, to je da su oni, dakle, sjekli također puteve koji vode ka širku i koji mogu da odvedu ka širku, anahum ahadu min raula šarifa, da su od raude te dženevske bašće u masjidu Allahov poslanika sallallahu uzeli oko 3 metra samo da se ne približe kabur Allahov poslanika sallallahu alejhi iako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to mjesto znači koje je odvojeno dakle rekao je dakle za njega ma baina bayti wa minberi rawlatun min riyadil dženne ono što je između moje kuće i mog mimbera je džennetska bašća, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pa ashabe anhum Su od tog mjesta uzeli 3 metra da prošire džamiju Allahovu posljedniku sveme, sam samo da se ne ide ka Kaburu. <kuh> samo da se ide, da se ne ide ka Kaburu. I to je bilo sve vrijeme u tim prvim vijekovima kod prvih generacija i dok su učenjaci bili prisutni u Medini. Međutim, Allahul Musta'an, za vrijeme ovaj, osmanske države desile se razne stvari. I onda je neko vrijeme uzeli su pasu skroz pribili uz zid Allahov poslanika uz zid kabra i sobe Allahov poslanika sallallahu alejhi ve i stavili zelenu kube koja danas na našu veliku žalost stoji i velika je greška što ljudi kad dođu i kad stavljaju džamiju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme ističu zelenu kube zelena kube novotarija i ne treba da bude onamo jer poslanik sallallahu alejhi ve kada je govorio Ali radijallahu ta'ala anhu la tadh' suratan illa ne ostavi ni jednu sliku ni oblik a da ga ne uništi wala qabran illa sawaytaniyadan prav uzdignut kabr a da ga ne poravnaš kaže Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam ali radijallahu ta'ala i došli ljudi napravili mu kube pa dođo je onamo okreću se ka njemu dove nema šta ne rade, dozivaju ga i šteta što oblazi iz rahimehullahi ta'ala kad je uspostavio vlast kad je osnovo onaj prvu odnosno to je ovo je već to je već treća saudijska država kad su uspostavili tauhid onaj kad je izgrađen kad je kad je menhad cijele države bio izgrađen na Koranu i na sunnetu u to vrijeme pa je porušio one muzeje i Kubat po po, ovom, po Bekiji koji su bili napravili na pokabori mashaba jako se nije znalo koji ashab je ukopan tu oni su u to vrijeme u vrijeme osmanske države samo uzme neki kabur odredi ga ha evo ga kabur ne znam, toga i toga sahaba i napravimo kube, napravimo mimber, napravimo kućicu. Imate slike. Onaj, e, Bekija, ne znam, na englesko napišete u vrijeme osmanskog carstva. Međutim, nije, nije se usudio da sruši kube i da ukloni kube sa, onaj, zelenog kube sa džamija Allahovu poslanika sallahu a sellem, iako je bilo preče, iako su jel učenjaci u to vrijeme na čelu sa Muhameda Ibrahimu alu šehom, da izdali tu fetvu i dali, taj, i dali taj te uđih. Međutim, još je to bilo u uh, vrijeme tačisa, vrijeme dakle osnimanja države, učvršćivanja granica i slično, pa se nisu usudili da to uklone. I dan danas imamo velika iskušenja. Da ljudi dolaze oko zeleno kube se i ona i onda dođu istoovi naši kad ova naša braća kad prave slike pogotovo ne znam dizajneri gore dole salavati, ovako onako ističe zeleno kube, ističe zeleno kube, ističe. To je tu je kabur Allahovo posanika sa sene. Nema potrebe da se to zeleno kube da, znači da se ono ističe. Znači nema potrebe da se ono ističe. Jer poslanik s.a.v. je dovio Allahumme la teđa'al qabri vethanen ju'bedu gospodaru moj ne, ne učini od moho kabura vethan ju'bed. Vethan, braćo je jedna, dakle, imamo sanem, sanem je kip u obliku čovjeka. A vethan, vethan je sve što se obožava, mimo Allaha s.a. ima bilo kakav oblik. Bilo da je to drvo, bilo da je to kamen, bilo da je to kabur, bilo da je to neki oblik, neki kip, znači vethan, onaj je malo sadržajniji pojam od, od Sanema. Pa je poslanik, sallallahu ili sallam, dovio. I alhamdulillah, i dan, danas imaju ta tri zida koja su napravljena još prije, pa nakon toga gvozdena ograda <coughs> zabranjeno je, znači, tu da se klanja. Ne otvara se, osim ona, između namaza, da ljudi mogu da prođu kožel i da poselam je Allahovo poslanika, sallallahu ili sallam, Ebu Bekra i Onara, radijallahu tala anhum. I to je sve što je propisano. To je sve što je propisano kad je u pitanju kabur Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa da se poselami sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. A naš hak prema njemu jeste da slijedimo njegov sunnet, da obožavamo Allaha onako kako ga je on obožavao, a ne da od njega pravimo, da od njega pravimo znači božanstvo. I vidimo dakle u ovim drugim hadisima da Allahov poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa to žestoko zabranjuje. Pa navodi primjer da su i dobre ljude i dakle i od dobrih ljudi i od vjerovjesnika da su od njih pravili znači ovaj, da su od njehovih kaburova pravili bogomolje. a imamo braćo hadis kod Buharija i kod Muslima ovaj koji se citira ali nekako slabo tim stvarima razmišlja toliko nam je ova vjera logična toliko ova vjera jasna kod dan ko što je rekao Allahu postani sal a njegov govor je istina i Allahu postani sallallahu alejhi ve selleme ne laže taraktu kuma laha haccet el beyda leha kenhariha ustabiu samas na čistoj bjelini Lakle na, dakle, na jasnoći, na čistoj, na jasnoj veri, lejluha kene hariha njena noće poput dana. Oterak fikum še i eni inteme sektum bihima, ako ostavio sam dvije stvari, ako ih se budete držali, len te dillu ba'adi, nećete utići u zablodu nakon mene. Kitabu Allahi vo sunneti Allahova knjiga i moj sunnet kaže poslanik sallahu ta'ala aleyhi vo sunnet. Znate ovaj hadis. Iđ'alu min salatikum fi ibojotikum wa la teđ'aluha kubura. Ostavite nešto od vaših namaza. Zašto? Da i klanjate u vašim kućama. Šta kaže dalje? Wa la teđ'aluha kubura. Nemojte ići i kaburovima. Šta, zna, šta, šta izlačimo iz ovog hadisa? Ne klanja se na kaburove. Ne klanja se oko kaburova. Ne klanja se ka kaburovima. Hadis je kod Buharije i kod muslima sahih. Seneduhu ke šems, znači uh, lanac prenosilaca ca mu je poput sunca, i tefeqa alejhi šeikhan, stožili su se dva šeikha. Onda vidimo kada Umar radi Allah ta'l'anhu vidio enesa ibn Malika klanja i okrenut ka kaburu, i blizu kabura, pa što je rekao Umar radi Allah ta'l'anhu, kako to navodi Buhari. kaže, el-kabr, el-kabr, pa je viknuo Umar radi Allah ta'l'anhu, kabur, kabur ispred tebe da ga upozori. Znači, ehdaru al-kabru. Nemoj da knaljaš ka kaburu. Znači, nije dozvoljeno da se makbere, da se mezarja, da se groblja, bilo da je pojedinačno ili u skupu, da se od njih prave određene građevine, da se ukrašavaju, da im se daje ta važnost da kažu počašćeni smo, počašćena nam je džamija, kako je da napisa skoro, što nameta taj taj velikano odjuk. Nema veze što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to zabranio što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme doni Allahov subhanahu taala prokletstvo. Šta znači Allahov prokletstvo? Znači da je veliki grijeh. Za neku i točine. Pa znači č vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme oja naziva najgorim stvorenjima i upoređuje ih sa onima koji će koji će doživjeti taj događaj sudnjeg dana. Šta govori o njima Allahovu poslanik da neće znati ni la ilah ilah. Znači taj nivo neznanja, džehla, gafleta, nemara će biti prisutan. <coughs> Međutim ljudima da su to najgora stvorenja i da će nad njima bit, da će, da, da će nastupiti strahote sudnjeg dana. I stavlja i poslanik sallaselleme u isti košt sa njima koji znači je tehidun al-kubura meshađide. Koji od kaburova prave meshađide, prave mjesta gdje se gdje se čini dova gdje se klanja. Pa onda ti kaburovi, ta turbeta imaju svoje neke izmećare. Ko što ima gore kod nas na gazilaru, jel? Pa ne znam, dolazi za koji govore da je kabur određenog šahida i onda ide i nose mu ovaj... Svaki dan mijenjaju mu peškir, stavljaju mu vodu. Ustaje da klanja. A kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, znači, suprotno, a gdje su poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? I niko neće na to da upozori. A radi se to. Znači, to vam, znači, sami otiđite i provjerite. Vidjet ćete da kod nas, na gazilaru, ovdje u pazaru, najbolje mjesto posle Mekije i Medine, Allahu, Allaho što mi je volimo da ponavljamo, jel? Imaš da ljudi uzmu i nas se ponesu vodu i ponesu peškire, I to mijenjuju sad svaki dan, kaže da ustane dobri čovjek i da klanja. Kaže, poslanik sallallahu sallam, idha mat libnu ādem in qata ameluhu, illa ani thalazi. Kad umre Allah, sin Ademov prestanu mu djela. Kad klanja? Kad klanja? Kad Allah poslanik sallallahu sallam kaže, prestanu mu djela. Osim tri stvari, jel, a to je onaj kajr koju je on ostavio iza sebe. Kajr koja znači sadaka, taj trajna sadaka, koju je on stavio iza sebe. Khair, kujo, znači, sadaka, tundžari, znači, E, zavisite sad mišljenje tih ljudi i mišljenje neznalica kad čuju da se ta stvar praktikuje. Šta se misli o tom čoveku? Kakje on moći ima i mogućnosti kad ustaje da klanja i kad moraju da ga izmete? Ima tu jedan, ima drugi gore, u Bukreš, u, onaj, u jednoj avliji. I čuvaju se ti kaburovi i to je jako kućica napravljena i stično i onda... Onaj, lično sam viđao ovdje isto oko nas, na Jermišama, znači kad palje svijeće, kad znači dolaze, stavljaju ovaj određene stvari, pa mu ubacuju želje, ubacuju pare, ko se radi na turbetu sedam braće, ko se radi, znači, na drugim mjestima. Sve su to stvari koje vode, znači, koje, koje vode ka širku, koje su zabranjene prije svega, koje su veliki i grije i da ne odvedu do širka su veliki i grije. A kao ni često odvedu do širka? da ljudi dođu i da se plaše i da osjećaju strah da. Ko što govoriš je Ali Halu Sheh kad je jedan od studenata onaj u Egiptu u Panti kad je ovaj otišao tamo uz taksistu i kaže prišlo neko odjeta i rekao i, da prosi i tražilo mu daj mi ne znam djunaih Egipatska znači valuta kaže čuva ćete se id bedevi. Kaže gospodar bedevi će, ćete čuvati Čuva ćemo Allah subhanahu wa ta'ala, a Bedevi ne može da sačuva sam sebe. Kaže kad se te tevaj taksista. I kaže vozi me do tog mjesta i govori ustur ustur ustur O prekri prekri pokri pokri. Ona znači to je na na, na ovo uličnom to slengu ko sačuvaj, mako obraća obraćala se onom Bedeviju. I kaže, ja mu čovječe, pa Allah, subhano ta'ala, stvorio Allah, dao na njega se u ala, ala Allahi, fa il mu'minun na Allah, neka u vjernici, al Allahi, neka se oslanio vjernici, vome i je tevakel ala Allahi, fa ho je hasbu ho najko se na Allahi oslanio o mu je dovolj. Ništa kaže, čovjek mi ne sluša, a isključio se. I stiguo sam od tog mjesta i kaže, ja mu dajem sad par i govorim mu, vidiš da ti ništa nije bilo, ne može bedavi ništa da ti uradi. Kaže, il asl fi sejidi na bedavi hilm, kaže, osnova je da je, kaže, milostir, da je blak. kaže toga se ništa nije Tako je kod nas gore, kad krene Ajvatovice. Te ne znam, ovdje udario sabljom, ovdje udario, pa tu voda potekla, pa ovako, pa onako, razno razne legende. Ne znam, Ali dedo, Ajvaz dedo, ovako, onako. I sve to šire ljudi koji se prepisuju šariatskom znanju, koji su se okitili sa titulama Hafiza, sa titulama professora doktora ovih oni جبتوا لي هذه الفرصه الله تعالى كما u razno raznim zvanjima i, ovaj, i titulama i položajima i slično. Kako navodi Ibnu Bedran, rahimahullahu ta'ala, veliki hanbelijski učenjak, kaže, živimo u vremenu kad se neznalice okupe i zaberu između sebe čovjeka i postavio ga, kaže, za, za muftiju i nazovu ga muftija i nazovu ga Raisul Ulema i ovako i onako i kaže, on stavi Ahmediju i popne se na mimber I kaže, وَاِلَى اللَّهِ نَشْكُوا حَالًا I, i Allah se žalimo na naš hali. إِنُ بَدْرَانْتُ عَنَوَدِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالًا وَمَا أَشْبَهَا لَيْلَ بِالْبَارِحَ A koliko je ova noć, slična prijašnjivih noć. Da se uzdižu oni i da se daje prostor kako medijski, tako taj vjerski. Onima koji nisu, koji nisu dostojni koji te stvari ne znaju. Zbog toga vraćajmo, tražimo znanje, izučavajmo znanje, vraćajmo se na autentične izbore šarijata, Koran i sunnet po svatanju selefa ummeta i Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini iskrenim vahidima, iskrenim monoteistima koji samo Allahu i badeći na način kako je to radi Allahov poslanik sa' selleme. Sljedeći put Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa selleme i Allaha molimo da nas učini od ansarija, dakle od pomagača. نيغوه دوية عبيعه قرآن اي سنة الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم سرتم يزيكم اي ديالوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم وشكر الله ورحمه السلام عليكم